i l'electrònica minimalista de lliure difusió a Radio Mollet. Hola, molt bona nit i benvinguts una setmana més a Núvol de fum, programa número 9. A la de qui us parla, soc Jaume Montsant i escoltes Ràdio Mollet al 96.3 de la FM per internet a 3 www.radiomollet.com o per la TDT. Pots visitar el blog del programa nuboldefum.blogspot.com per repassar els podcasts, enllaços i ampliar informació de tot el que escoltem. A més, també a partir d'aquesta setmana tenim pàgina Facebook i ens trobareu a facebook.com barra Núvol Avui comencem el programa Escoltant a Bon Iver. la remescla que l'artista anglès Lukkus fa del tema Holocin de Boniver i que ha penjat en el seu Soundcloud Continuem escoltant un clàssic del Tecnodab en aquest cas ens mostra la seva cara més ambient ell és Sage Taylor o Textural Bang i ens presenta aquest Vantage Points Textural Being ha editat treballs a segells tan prestigiosos com Cold Tear, Energostatic o Basic Sounds. En aquest tema veiem la cara més àmbit d'aquest artista que també es dedica al Tecnodab i escoltàvem aquest llançament, Vantage Points, un single que trobareu a la web i a la plataforma Strange Isolated Place. Continuem amb un tema que recuperem de 2005, d'un treball titulat Som Monsters Never Die i editat pel segell ja desaparegut Arriba Seven, un tema de self-made music titulat Where I Am. self-made music ho era amb d'aquest treball són Monsters Never Die editat per Arriba Seven un label que va deixar d'operar l'any 2008 Molts cops quan Ne Labels deixen d'existir eh, la música queda mig perduda per Internet. Eh, en el millor dels casos la podem trobar Kaf.orgG o a Sonic SQrrel o algun d'aquests portals que es dediquen a allotjar la música de Net Labels, però de totes formes s'ha de buscar bastant i a vegades resulta complicat trobar segons quina i referències de net labels antics. Per això des d'aquí, des de Núvol de Fum, volem recuperar alguns treballs d'aquests net labels desapareguts, com és aquest cas de Selfmade Music, o com és el cas de, les, de la pròxima música que escoltarem, que es tracta d'un altre segell que ja no existeix, Ciclent Net Label, i escoltarem un disc del creador, del director d'aquest net label, eh, Babel Gon, un artista que treballa a partir de gravacions de camp i també de l'experimentació electrònica per composar peces d'ambient com les que trobem en aquest treball que editava l'any 2005 un treball que porta el títol de Center i del qual escoltarem dues peces. Eh, les escoltarem seguides, començarem per una que es diu Sifon i continuarem per Diccionari. Així doncs, us deixo amb aquests dos temes de Babelgon, editats pel desaparegut Ciclent Netlabel. Doncs, així sona aquest treball de Pavel Gon, editat en el seu propi Net Label l'any 2005, un treball amb el títol de Center. I continuem amb gravacions de camp, les que ens porta Juanjo Palacios, fonografista i artista sonor astorià. És l'autor del blog L'Escutxa Tenta, una web fantàstica amb notícies i tota classe d'entrades relacionades amb la fonografia i les gravacions de camp. I també és director de la plataforma de difusió Lea Ediciones, on s'editen treballs de gravacions de camp. Escoltem aquesta peça amb el nom d'Amarres i publicada en un fantàstic treball, Borde Litoral, en el net label portuguès Greenfield Recordings. Juanjo Palacios i aquests amarres és la composició, les gravacions de camp que ens portava a través del seu treball borde litoral publicat l'any 2010 pel net label Greenfield Recordings de Portugal i dedicat doncs a això a la fonografia i a les gravacions de camp. Un treball border litoral que us recomano eh, molt molt interessant d'escoltar. I avui seguirem repassant la recopilació que celebra els 5 anys de Semblabel. Ho farem amb dos peces. començarem per aquesta de Sasa Bojbodik. No sé si ho dic bé. També conegut com Letna, és de fet un dels fundadors d'Assemblagevel, de un artista resident a París de 33 anys que, eh, per aquesta recopilació d'Assemblagevel presenta aquest City Lights. que ha participado en esta recopilación de Sem Label es Alexandre Navarro. Alexandre Navarro és un artista francès, guitarrista autodidacta, també compositor i productor independent. Neix l'any 1974 i creix a la ciutat de Bordeaux. Encara que actualment viu a París, que és on fa la seva música, aquesta que escoltem avui aquí al programa, marcada per les guitarres minimalistes i contemplatives, i que es mou entre l'electrònica, l'ambient i fins i tot el post-rock. Avui continuem parlant d'Alexandre Navarro perquè acaba de publicar un nou treball en el net label italià Laverna, un treball titulat Cycles, i que trobareu en, aquest, en la web d'aquest net label, de la Berna en la seva referència número 54. Escoltarem dos temes d'aquest treball. Primer, el que dona el títol en aquest disc, Cycles, i seg seguidament escoltarem Diamants Nords. Thank mm -hmm. you. Així sona el nou treball d'Alexandre Navarro, un treball publicat pel netlabel italià Lavera, sota el nom de Cycles. I aquesta setmana tornem a arribar a la fi del programa, amb DAP en aquest cas tornem recuperem un altre cop com ja hem dit i com seguirem fent un llançament antic d'un net label desaparegut, un net label fantàstic com va ser Kyoto Digital dedicat al DAP minimalista i al Tecnodap i avui escoltarem la referència número 13 d'aquest segell referència signada per Sege i escoltem aquest cumulus Doncs això era Sege des del seu treball Capitalist Hippies de l'any 2006 i ha editat, com deia, pel desaparegut Net Label Kyoto Digital. Amb aquest tema hem arribat al final del nostre programa d'aquesta setmana, programa número 9 i que podreu tornar a escoltar la repetició d'aquest dissabte a mitja nit, aquí mateix a Ràdio Mollet al 96.3 de la FM Un cop més us convido a visitar la web del programa núvoldefun.blogspot.com per repassar els podcasts, enllaços i ampliar informació de tot el que hem escoltat. També ja sabeu des d'avui mateix que tenim pàgina al Facebook, que podeu donar-li a M'agrada i així també estar al dia sobre les novetats del programa i que ens trobareu a facebook.com barra núvol de fum. podcast de Núvol de Fum, també als temps disponibles a través d'Audiotalaia, audiotalaia.net i eh, sense més que dir-vos de moment m'acomiado fins la setmana que ve, dijous a les 10 de la nit, aquí a Ràdio Mollet i desitjant vos com sempre que tingueu molt bona setmana i que sigueu molt feliços.